سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نن 17 تاریخ په روز پیر دبطخيلي په دي مزافاتو کې د سماع مووطین دخبرور په موضوع باندې چې کمی مسی د جانبنو نه شاید لیکلی شوي دي یا تعین د منظرې د موضوع شوي دی نو الحم الله په ټای باې دغه مګری را رسې لی دي او مونږ ستاسو ته را رسې دللی نو اناءال الله ل صرف د خل استاز مختلفم د مناظر دا دا او د مرګرو تعيين کوم نور خټول ته پته تاس ته پته ټولي پیجنې او بیا به دا غې نه پس انشاءالله شاء مناظرین خپل مه سکي او سنجیدګۍ سره ادب او احترام سره بغیر د شور شرابې نه ما ان شاء الله بحث مباحثه کوي یقینا ابتداء کی شو مونږ رالو نو انتهای ز خوشاله شوم د دغه مرګرو ذ طرفنه ډېر ښه استقبال او ډېر ښه ملاویدل اغه او او و شو او الله دیو کی دا مجلس تر اخره پورې او مغه شانتی سره ته ادب او احترام او سنجیدگی سره چکم دی اغه کورسی او ستاسو نه دا مطالبه د څنګه حضرت مفتی سه دمرګرو ته ویلو مونږ ستاسو په وینا باندې او مونږ تاسو زی ته راغلی یو نو مونږ تاسو یو اعتبار سره ملواني یو نو تاسو به زمون خیال ساتي مونږ به تاسو خیال ساتو <مصال> او یوه خبره چې هغه ډیره قابلې غور نو ده نوغه دا ده چې دغه موهدم شوي ده او انشاءالله چې دغه محهده پس دابه هم کوو چې د دی ځ ن بعد یعنی نظره چې کله ختم شي چې سومره وخت د تینټ سومره یکلی شوي دی د د هغې مطابق چې کله نظره ختم شي د د جان نه پیش کړی شي د هغې ناد چونک داستاسو د مونږ خو میان ی مون به نهزخام مخه اکثر او بعض ځینو کې داسې و, و, و شي ستاسو نه خدغه توقودش انشالله تاسو بنه کوي بازي مرګری اغه چی یا د بازي ملګرو په ویناسره وکي یا اسي اغه وي اغه خپل عوامو ته یو انداز سره خبره کول غواړي نو موږ بخامه خا د دې نزو اسي نشي بیا په اخر کې دا سې ویډیو چې دا د دوی او تخته دا موږ خپل زيبان ناس یو فلان فلان دا سې نو دا به عادت شکنیو او دوی هم نه برداشت شي د بده من دغه دغه مخالفي انشاءالله ان شاء الله لذيذ مناظره دغه شرایط مطابق څنګه چې غا میزبانه موږ او زموږ حضرت مفتی صاحب موږ فرمایل او تاسو نو ان شاء الله ده چې موږ دغه انداز باندې به تر اخیره پوري دغه سنجیدګی سره ادب او احترام سره خوشخلګی سره ان شاء الله به د مجلس سرتراسو نو دغه به تاسو ان شاء الله پابندی کویو زموږ مرګری به ان شاء الله پابند نو زموږه صدرات د پاره د حضرت مفتی صاحب طرف نه تعيين شوې او حضرت مفتی صاحب تاسو مپی جنې او الحمدللہ ټوله پاکستان هندستان چې سمرا دغه دی غوخه خلک ګوري نو اغه وي مپی جنې استاد المناظرین او استاذي مرشدی حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودي صاحب حفظه الله ورعه او د دوی سره دغه طرف ته مفتی فیض الحسن صاحب حقانی دامت برکاته مولالیا مفتی اکبر علی صاحب حقانی دامت برکاته مولالیا او ماسره خي طرف ته آغه عبدالرحمن عابد سید دامت برکاتهم ولالیه دا معاونین دي او ان شاء الله استادو صدر سید نو ټول مرګرونه زماده توخو ده چې دراخیره پوري ان شاء الله دا, دا مجلس په ادب و احترام سره ده جانبینو نو ان شاء الله خیال ساتو الله جل شانه دې موږ تر اخیره پوري دا مجلس کې د خوش او د هر اعتبار سره د یو بل د عزت او د احترام او د ادب کولو توفیق را نصیب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فيز الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم سرق الله العظيم انتهاء قابل قدر قابل عزت ولماء الكرام ميل مانو قربنو زدو طولنا ول مولانا الرحمن سيبو ده حضرت مفتي سيبو دا غير ملګرو شكريا داكم چې څنګه اصول کې ولې شي او معاهده سره خپل وقت مقررته آغاز ته دیو تشریف راوړو الله جل جلاله دیو کې چې دې ټیمه فورې څومره موږ اصول باندې دو چې باقي دا مجلس هم الحمدلله الله جل جلاله زماږ استادو په خير خیریه او عافیت سره اختتام ته ورسه اصل خبر دا دا چې زمونږ دا مجلس چې دا د علماي کرامو مجلس دی نو په کار دا چې علماي کرام چې څومره په معاشره کې معزز دي سومره دي دیو دی مقام دي دی د الله جل جلاله په نيژبانې ته جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم په نيژبانې نو په کاردار چې علماي کرام په خپلم دغه خپل مقام او د مرتبه خيل وساتي نو دا یو اهم او ضروري خبره ده د ټولو نه او د مجلس اصول له بغیر د دی دینه مجلس اختتام تم نشي رسیدلي چې سو پوري د دي لحاظ نه ساتل شي بي اصولي په د یو طرف نم ني او زم اسې خپل سوجداري ځه زم به اصول کېږي د یو طرف نام خبرې غړي او د بل طرف نام خبرې غړي د منازره نه د شور دي نو په صورتي ديګر به د کم یو کسانم د شی حالات میں چې پیدا کول غواړي کډ دی جانب نه وکړي اغه جانب نه په حیثیت یو سالس او په ریویډو کې په دنیا د خلکو مګوري چې دا به د اغه شکسم تصور کړي نو درې ما خبره ده چې خبره بس صرف په صرف صدره مناظر کې دغه اصول لري چې بس منګم د دغه خبرو دغه کړی انتخابړی چې انشاءل له لزیز ووحدان صب درت مفتی صب دیو به خپل من کې خبره کوي دو داې چې صارت دته ستاسوله طرف نه انتخاب تو ابراهمان صب شو دی طرف نه زما شوې نو که دی ملګرو کې کومه بسوللي وه کممه کم خبره وه نو په کار داره چې د هغزې نه بل جواب نه وررکي ص س ی و ص سې ما مخاتب کې دخپو ملګرو زی مور او د هغ نه ملګرو ستاسوونه ملګرو زی مور صدر ص بل خبر اصل کی ضروریه همه خبره هغه وخت خبره ده نو طیب الرحمن ستا شو سم مشوره ده چې څومره څومره ټیم دی او ټرند مقرر نو به سوزه یو څه دا مشوره به وکړو 10 10 منټه به صحیح کنه بس, اینا بس, اینا بس, اینا بس خبره به یوه ده پوری پوری کی ټول وخت د دا سره د صحیح د سره د شي ماشا په لنګو کوي بل خبره د اخیری وخت دا کنجه نو اخیری وخت کې به دا خبره چې زما خو خپل سوجداري چې زو چې بغیر د دغه چې کم ټیم اخیرانی څلور ګینټي کم مقرر شوی په کم ان کې په کم زګړند کې په کم منډ کې ک آیت کریمم دی او جانب شروع نو به بس کیږي او بس اخوا به خاموشی او به بده مجلس انشاء الله د یو مثالي مناظره یو تاریخی مناظره وي چې موږ بدل تکینو اخيره کې بلد دي زين په دعا سره رخصتي گو به انشاء الله تاسو زموږ په خپل طرف باندېزو په کار د اړدي جديد اصول او کړشه او داره خبردار چې زديد ملګر مختصر غو ته تعارف کومه زمان د نعمت الله صدارت انتخاب زما شوي دا لري زما سره زماورور مولانا سيد حسين سيب. او زمنګ د متکلم چېغه تاسو پته دجي مناظر اسلام ترجمان اهل سنت حضرت علامه وحید الله وهدان صاحب دی بل ملګری جی معاون قاری یاسین حنفی صاحب جی او داغه سرزمنګ مشورور مناظر اسلام حضرت علامه عبدالرزاق ابو زرار امیری صاحب دی جی نو دغه ملګری دی پنځم مناظر دا مناظره لپاره منتخب شول دین اله او به شپګم ک زمنګ تراب نن راځي چې یادت تل تمنګ سه و وکي او داغه ستا سور تراب نهم هم ک یو ملګری د سې کینو دا به به اصول متصور کیږي نو سه دا راغ چې خپل منځي مناظري خپل خپل دا یم زو کوم د زمرمو چې استاد د دې طرف ته وشي نور نه باندې پناکه ٹھیک ده بس تاسو دواړه په زبانی کې یو بل ته ماي ګور کولې چې ور کولې تاسو خپلو کې به ابا رهو بس لار وکولې زې وکولې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 اغه سید غونې څوب لکه در سلور کې ټوټه پیکس کو خیر خبره شي سیدا اوس شلکم دغه دی نو شلکم دوه لس شلکم یوا شلکم دوا شلکم درې څنګه شلکم درې باندې په منځه را ختمه کولته ومنزو به باغینه پستاځو بخبل طرف زه دوا به کوم په بخبل طرف دی غیر مقلو سره تاسو په تهيهيت المزید اندل خدوب موضوع باندې زموږه مناظره کتلی و نغې کې ا په دغه یو ټیکو مناظرین راغلي یو خېرن ډېر سنجيده خلکو او غمو مناظرم زموږ د سې یو ماحول کې هو شو خېرن دا پس ما کاته د پېسوک بندې ترخه تاثیرات د خلکو رد له هري تپقه یقینا کوم دغه ماحول جاری اوسه تا که تاسو تر په نوملګری هغه خبرې اتری تیزی وکی او خیر زموږ صدر بزغو کی موږ نور ملګرو زختلو ملګرو ته درخواست کوم دی بلکې هو کوم ورته کوم چې دیو بداف معاملې معاملې کړئ ان شاء الله که زموږ نه ملګری نه یو کس دغه سی وکی او تاسو ملګرو تم زما درخواست د شرافه معاملې وکی ان شاء الله بالکل صحیح فری بداف سی و فونو دایره کې ان شاء الله صحیح دا صحیح تاسو ملګری د دینو دا اغا بلگی که سلو کی که سلو ای که خیل بی ام مدر دیوی و کفا و سلامون علی عباده اللذین استفا اما بادو فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انتو سمئو الا من یؤمنوا بی آیاتنا فهم مسلمون اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا صلی علی المؤمنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ما مانه مخکې دواله طرفنا صدرانو زبردست خبري وکي الله دې مونږ تاسو دواله ته باغی د عمل کولو توفیق ورک او دا ماحول دې الله دې وکي ستراخره پوری دغه سنجيده وچلېږي دا سلوکه غو موريسب زما یو خبرو وکما زمونږ استاد په منسکې تېم مقرر شو چې په 4 غنټي وي دوم نمبر موريسب زمونږ ته تاسو په منسکې موضوع چې کومه ده اغه سماول امواد مړي او ريدو نو ريدو ال خبر عند القبور قبر ته نزل دا مثال شركي دا که شركي نه دا چون کې تاسو د ملګرو نه خبره راغلي او تر پوری چې څوک یې بړي او ريد دا مثال شركي دا بيديدا مشرکان دي کافران دی نعوذ بالله مومونږ دې طرپ نه چونکې په دغه اعتبار سره تاسو د مد هیسیت لري او دا مسله مو د واو ششرقی نه ده مد هثیت لرو. دویم نمبر زمونږ د طرپ نه دا مسله د هد د سهابونه تر سپورې اختلاي را روان لو. نو پدغه اعتبار سره موږ د मुद्दा هيسيت لرو او تاسو د मुद्दा له هيسيت لری چې تاسو غي اختلافي مسله نه تسلیم وای نو پدې مو زه به خپل داوم به ان شاء الله العزيز وي مجزمین وځینو د मुद्दा یما موضوع به زموږ دغه اندل قبر د یو جن په زبر موریسب نوم دلیل هغه غواړه ما چې درته داوی سره تعلقي هغه کې د ميت لفظ او داور ور سره ذکر چې سو کوئی مړی اوری د مشرک دی یا د مړ د مړو د اورېدو د د مسل شرکی دا کوفری دا اگر آیاتونه چې هغه داوی سره تعلق نوي اغه احادیث سره داوی سره تعلق نای اغه پېښول به صرف د وخت زیاوي خانه پوری بوي نو ثواب به پېملوي کې مجلس کو باغی باندې داونه ثابتي یوهان بختله باندې هغه ګوري فساله به کوي په ان شاء نمبر مودي شپ څون کې اصول تاسو مې لیدل وموم نه مې لیدل لري عالم دي عالمي دنیا عالمي برزخ عالمي اخرت عالمي دنیا د مرګ گیډ نه انسان دنیا ته راغی د مرګ پوری دیطات عالم دنیا ویلې دن... انسان باندې مرګ راغې د دی وخت نه قیمت د سبا د صباح پوری و من وراهم برزخو نیلایوم یوباسون دغه وخت ویلې کیه عالم برزخ دریم نمبر د قیمت د صباح نه چې کوم وخت ميدون کی زمانہ شروع کیږي دته ویلې کیه عالم اخرت منصب درې عالم دی د یو عالم حالات پا بل باندې قیاس کول جایز نه دی اصول کتاب سوف ویلې دی مونږ هم ویلې دی ان شاء الله په نصوص سره خبره ثابتو بل منصب دغینه مخکی ان شاء الله ول عزت استقبال دعوې همک تاسو مطالبه کوله زیبيه در کوم ان شاء دا زم ما دعو د اهل سنت والجماعت بسم الله الرحمن الرحيم مسلده سماول اموات عند القبور دا حد صحابه کرامو تروس پوری اختلاف را روانه یعنی د صحابو د وخت تروس پوری په کې اختلاف دي څوک دي دا او رې دوسو زم نو البته زمون پنس عند القبور د سما یعنی اورېدو قول راجح دی زمون پنس په طریقه موږ دلیل پیش کوو بغیر د بل فريق د تکبیر تفسیق او تجلیل ده دلته مليشه دغه ماده او د پنجبریانو حضرات دغه مساله تا اندل نه اندل قبر سمات شرکی ویلو او قائلینو د سماول موتا اندل قبر بندي د شرک او کفر فتو لګولو سره کوم لګولو سره د جمهور صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین او جمهور امت تکفیر لازمیږي د دیو جن د پنجپری حضراتو دغه فتوا او مسلک مستلزم دی کفر لره ان شاء الله <سؤال> ولزه په تفصیل به پیش کوم خو یو مریسه ما ویله مسله تر وسا پوری اختلافی را روانه موږ دا اختلافی تسلیم لهذا دی کې یو خدای رسول قرآن نص تاسو راواله حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخلی ټیګه د دینه خطر د چا قول راغستل هغه تاسو د بارو فائدہ من زکه نوې چې ماده اول نو ویل چې اختلافي راواله نو چې اختلافي ده نو چې عبارت ته غوتې ورول پیش کول دغه تاسو د بارو جایز نه یو دویم نمبر ملو د اختلافي کوم نصیب کمه اختلافي چې دار راواله ده دا دا حد صابون تروسه پوری تاسو پنج بریانو هزاراتو کې او باغوي کې فرق دره په موازی منصوصو کې پکه مو ګونو کیسره غلې دي پنوسو سږي پدي دي زي کې اوري هغه وي پدي دي زي کې اوري نورو زګونو کې ناوړي زم تاسوي تاس وې دي زي ګونو کېم تاسو تا ولادت کوي په موازي منسوسو کې ان شاء الله ولزا خو به موږ ته حوالہ پېښو نو تاسو هغه هغه کې پر اخلي دی وځینه مسلمان پدي باندې جوړ د مړي اوري یا ناوړي زمونږه ګي سر قسم د حصه کار نسته وای ورې د لوري دي ناوړي نادیوري خو په دې سره امت تکفير کوي ول صحابه کرامو تکفير کوي څنګه چې تاسوره پتو نه لازمي من صرف په اکو بنیاد باندې دې مسلې وزه حد وکم او شیخ قربان خان سبدر صاحب نور نو الله مرقدوش په دې موضوع کتاب لیکو ام د قوزره لیکلچ په دې موضوع قل مجد قلم ځت کړ دغه وزه دا, دا, دا, دا, دا و ان شاء الله العزيز مخکې وبېزو پیش کوم مخکله داو پیشله د دې لپاره وا زله اول د دین مخکې د دلیلونو په مختیزم ما په خپل خبره کې خپل داو کی ویل چې پنځپری حضراتو باندې باندې دا شرک دا دی دا دیو جن دیو دې موتبرو کتابونو زپاګه موضوع پیش کوم د مسر نداء حق جلد 2 نمبر 128 تا د په خپل دغه کتاب کې لیکي واقعي سماي موتہ کا عقيده شرك کا پاټک ه او په دغه اعلان دی په تفصيل لیکي دیم نمبر مصدره مقالات النيلوي جيل نمبر 1 صفه نمبر 127 او صفه نمبر 142 122 د په دغه کې په واضح الفاظو کې د مسلې ته د مسلې ته د شركي وي د مسله شرك د کوفر ده صفه نمبر 127 باندې خا خ سمایمو کی عقیدې کو شرک امونو سینل رحم الله اورن کی دوسري تالامزه کی تر هو سمایمو تا کی عقیدې کو شرک کو شرک نه سمجھتے ته مگر شرک کا چو دروازه ضرور سمجھتے ته استا سره مشران خبره کی دریم نمبر دامن سربیا استا مجموعي رسائل د نیلو سیب جیل 1 صف نمبر 407 دا دی وی مسلې سمایمو تا خا دی در ملحدین ایجاد ده او ردیګي تقریر کوي سلورم نمبر شر کیا ہے د باندې علي صاحب نمبر 7 دی وی سمایمو او د بزرګانو د وسیلې په شان موضوعات او باندې دلایل په خپل ګومان ور کول سره الټه د شرک پټي د قانان ځمیدارانو جوړ شوی دی چې کوم تاسو مشت کسانو مکتب شات او ارشاد ملل جنگي پېښور مولوي نقيبا سر صاحب ترجمه کړی دا زمان سره مورچه مخکې نه دی حق جیل د سپه د پدګي کوي وې وې سمایمو تا پس حق ییې کی سمایمو تا بالکل نئی اور کوئی حدیث صحیح یا ایت سماه موتا پر دال نه بلکی سماه موتا لوگوں کے لیے لوگوں گنجریل شرک دا شرک تر تر خون کې دا شرک تر تر راکاږي دغره کې منصب دا زمسر نه ندای حق جیل نمبر 3 صفه نمبر 198 دا زمسر استاذ الرحمن بچا مولانا صاحب البرهان الجلی د حدیث صفه نمبر 198 دا وی موافق اعمال صالحہ اور کو ذریعہ بنا کر وسیلہ بنانا اور اس کی دې کې به مخکې د باسکی د سماول موتا موځو تر ازي د وي وي سماول موتا د پختل د کتاب کې بدنګ صفباندي د تشیرکو یوه مليس دغه رنګي مليس په زمان سره جی کتاب ورته دغه رنګي مليس د زمان سره مقالات تل نیلوې دا دی جن <متحن> نمبر اول دی صفحه نمبر ایک سو بایست دی ام دیوی سماو الموتا شرک کا چور دروازہ ہے دیوی سماو الموتا شرک چور دروازہ دا دگرنگیر شیخ توحر سے خیر دی چھیک زمان تیم ختم شیبیر کتاب مطالب ہو که خیدق و منس کی مداخلات مکوه ملتزت ناسی دیوی شیخ طاہر hayat o khidmat safa number 21 safa number 61 safa number 116 safa number 217 safa number 218 دا safa نمبر 61 باندې یو ځای لیکي سمایم او تا اور انبیاء او صالحین کا وسیلہ وہ برگی حشیش ته جن کے چاو میں شرک پانا ملتے تھے ییدی سمایم او تا تقریبا دلته 20 زیاتی حوالی ما را وڈی د 10 پوری تقریبا ما پیسله د ټولو یی چې دا مسله شرک دی دیم نمبر منصب ما چې دا مسله د احاد صحابه کرام رضی وس باندې اختلاف را ور د ز پغی بندی دلایل پیش کوم ان شاء الله حوالجات پیش کوم تاسوره بزرګانو دمختلو سرهانو علماي ديومن چې کوم مسلم حضرات دي اورغینه مخکه ما داود اکلی وجه زمون په نظر راجه مسلک داده چین عند الخبر اوري د فتاو مفتی محمود د مفکر اسلام فاتح قدنیہ حضرت مولانا مفتی محمود سب نور اللہ مرقدو فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 دیو مسائل سمای موتا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے مختلف پیا چلا رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سمای موتا کا انکار کرتی ہیں اور ایت بہن نکلا تو اس سے استعلال کرتی ہیں اور دیگر صحابہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سمای موتا کے قائل ترجیح میں اختلاف ہے بعض علماء عدم سمہ کو راجح قرار دیتی اور بعض سمہ ہماری حاق و لسانی راجی ہے زمون پنیس دویم قول چے اندل قبر دی سماو الموتارے <تصالح> دی زمون پنیس باندی راجی ہے تیلان دی راگی دلائی الورکے دگرنگی مولی صفدار مختشفی سے پر رہی مولا معارف القرآن دا نمبر سلم على رسوله الكریم اما بعد مفسبه ولا نه خبر دا وکړه چې تاسو وایئ چې سماع الاموات عند القبور دا شرکی عقیده ده کوم حواله چې دی پیش کړی په دې کې یو لفظ د عند القبر نه ورجې دویم ماشالله دہما خبر دال چتا سو ویل چ سماع الاموات دته مونږه عدم سماات یا سماع الاموات تم مونږه راجح مسلک وایو او مونږه فتوا نه لګاو تاسو ویلی چې د قران مجید د د یو ایت نه اخای کچا اخو دل یو ایت کداو چې مړی ناوری 10000 روپیه به انعام ورکوم او تحریب به نه کوی بی الله تعالی عنها ده انك لا تسمع الموتان استدلال کړيو ده زمصر الخير الكثي د او پدې کې دیوې تحریف دا د يهودو او د مشرکان صفته حضرتي ستا په پتو باندې بيبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نعوذ بالله مشرک دا صحیح شې تا خپله تل کې جدا دعوه پېښ کړو مخکې د بل شان دعوه پېښ کړې وو زم د تاسو هغه مشر دي چې ثوابي په منازره کې تاویل چې جماعت د د مسلک د د امام اهل سننه امام فلا دا د سماع الموتى په 196 صفه کې لیکي او معتزله نه سماي وتاکا انکار کیا ہے معتزله ود سمای موتانے انکار کړي ته خود راجه ود عدم راجه والی قول کې دلته په پتوم مشر لګولې د چا معتزله دي استاد مشر په با پتې باندې بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها معتزله دعاوو بالله لكه څنګه چې تاسو په پتوي لګوي دا سړي مشرانو لګولې حضرت یوز دې خو ګوره دا وې چې زموږ عقیده دا ده چې مړی نه دا راجح مسلک ده دا درته هم حياتي برزخيه د مولانا الله چکڑالوی صاحب ایک سو چون ساٹھ سپکی و اهل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ میت سنتا ہے خواہ کسی بھی حالت میں ہو خواہ کسی بھی حالت میں ہو نو پدیکے عند القبر عند القبر منشتہ زتی رد پیش کوم نو پاږی کبه به عند القبر لفظ نی زکه زما په کتابونو کې من عند القبر لفظ نو استا په کتاب کې من د قبر لفظ نشتا دویم تاوی د دو صحابهو د دو دور نه د دو اوسه پورې اختلاف دی دوی دو دو خاریجی اور معتزله کا ہے کہ میت نهی سنتا خارجیانو د معتزله دا د مسلک دي چې مړي ناوري حضرت دي ته مونږ دراجي او د اګمه راځي قول وکاو دا مشر دي وي چې څوک د نه سما قایلی اغه معتزله دي او اغه ګمراه او خوارج دي بل حضرت جی دا زمو سر کتاب البصائر ساسو د مشر په دې کې کې و اماما ان کارو عشه در الله عنها پهنه ماولی اجلی تمسو کهابي ظاهر کوي تاله ان نه کله تول موته ب الله تال آنها دلیل هغه د وجه د ظاهر د ننس نه او بیا به نمبر چتر کې د ظاهر د ننس استدلال کول دا کوفر دی د ظاهر د ننس استدلال کول دا کوفر دی د دی مشر په پتبان د ب بیاشر الله تال کافره ده دد وجه نت چې د او د دمم رااج کول کې دا, دا, دا بزاای دی. بل عزر جستا اصل اقیدہ دادا داد تسکین و صدور دو سو نو سو پکی لکی ویز زندہ و مردہ پاہم ادراک شہور و سننے میں برابر و یکسہ ہے برابر ور اوور ہے ہےقرآو مجید کری و ما یستوی الاحیاء احیا او لل اماب ستا مشرو ج او مړے برابر دي اوران ک رب العالمین لمین و جندد او مړے برابر نهدي اوسے ظانه ګرزو چې بکم تاخ کی از حضرت ی اوس دیته وګوره دستستا کتاب د تحقیق المتین په دی ک دی لکی جس طرح زندہ قریب سے ستا ہے دور سے نہیں اواسے طرح م قریب سے سنتا ہے دورسے د خبر لپظ نشته صرف قریب لپظ دی بیا پی کے لاندې لک فصفہ نمبر دو سے بکاسکے لکھی وایه چې نه قریب سي نه بعي سي کيسه وق نه سنتا ایسا عقيده رکھنا بي گمراهي هي دا سه عقيده گمراهيده بدته معتزله ولا عقيده اداد تحقيق المتين ويداد المتزله او دغه بد عقيده د خارجیانو د گمراهانو مسلک نو یو طرف د خوای چې راجي هم مسلک دار او دا مشران چې کوم اقوال پیش کړي ستا او استا استاد مشران یو بل سره موافقه نشتا دلکه سد کیده استاد سويل چې تاسو په پتو پیش کوئ که تا وایئ چې دا شرکی عقیده ده هغه درته زه پیش کوم د مسر تعلیم الاسلام د مفتی کیفایت الله صاحب په دې کې لیکي یو اعتقاد رکھنا چې فلاف غمبر یا ولی هماره تمام باتو کو دور و نزدیک سے سن لته رستم لیکي یہ سب شرک ہے بدی نزدیک کے عند القبر هم راضی حضرت جی دارنګ زما سره دا غیر مقلدین او دیون اللمس کی کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ دیو کتاب دی فدی باندی د شیخ سلیم اللہ خان سے تقریزم دی فدی کې با سبھا نمبر دو سو چیالیس کی لکی وی سماع موتا بریلویو کا مشہور عقیدہ ہے سماع الموتا دا بریلیانو مشہور عقیدہ دا ته راجی اداد میں راجی قول کے مشران دے بل سوی از رجی دارنګه د دا زمسر کتاب د عقاید اسلام د مولانا عبدالحق حقانی صاحب دیو 133 دی بکی جس طرح نزدېګ او دور کې بات سنتاي الله تعالی اور کسی کو اسی طرح سمجه مشرک هوګیا حضرت دیو چې چا سوک ددې اوه چې امه لن د مشرکان دی د زمسر حقانی عقاید اسلام دی د مفتي محمود د پتاوینه دی حواله ور کړی و د مفتي محمود د حواله د پتاوینه دی حواله ور کړی و 349 صفه هر وقته هر بات کا دور سے اور قریب سے سننا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کسی اور کے لئے اس کا ماننا اسلامی عقیدہ نہیں بل دبل دا, دا منل اسلامی عقيده نه دا دغه مفتي محمود صاحب داغه فتوه فتا مفتی محمود تا زمونده کتابونه یو حوالہ بیس مفتی مفتي صاحب یې کډاو چې دا مفزي اله شرک ده دا مفزي اله شرک ده صبه نمبر 12 دا جمال قاسمي د شيخ قاسم, قاسم صاحبو پدې کې صبه نمبر 12 کې لیکي په دې دور کې سماع منل دا سړی شرک ترکاږي دا سړی هر ایبارت دي سره په دې زمانه مې اس امکان استماع کا بھی چرچا کیا جائے نو بیا بری کلی کی چې د دې نفع متصور نه البته قوت مزامین شرکیه کا ګمان غالب ہے دا ولا باور کیږي دا رنګي حضرت جي دا زمان سردے امداد المفتین د مفتی شفیع رحمت الله علی د 446 صفحه کې لیکي مزار اولیاء کرام پر بدین بدینیت jane والا کې مېره आवाज کو بغیر واسطې امر الائی اولیاء سنته هه کافر ہے یا مومن جواب مومن ہے مگر اس کا عقید اور خیال غلط اور بے دلیل ہے اگر اس عقید پر اصرار کرے گا تو بدعتی کہلائے گا دیو غتبه بدعتی وی لیکي تا چې معرفت القران د شیخ فیصل پیش کو د دې په جواب کې د دې حضرت جدا ویل چې دې تا به دې ویل کې کوم مسلک چې ستاسو د کتابونو نصابیت شو اوس دا زما سره اتمام البرهان ستاسو د شیخ سرفراز سبدر صاحب چوران میں یې لیکي ځکه چې قریب سي کسی کو فکارنا ناجیزه اسی فکارنا جائز ہے اسی طرح بیل سے بھی فکارنا جائز ہے اور جس طرح قریب سے کوئی سنتا ہے اسی طرح دور کی مکان او بیل سے کوئی سنتا ہے تو یہ خالش شرک ہے دا خالش شرک دے حضرت جی دا و سرو گورا دارنگی زماسر دا کتاب التعریفات د اللام جرجانی صرف دے ایک چوران میں سبقی لکی اصالحیتو فرقتم من الموتزلتی وهم جوزوا قیام العلم والقدرت والسماب المیت دا فرقه معتزله دا مسلک ده چې مړی ته سما ثابتای درنګ زما سره دا مجموع الفتا مجموع الفتاوۃ د عبدالحایث 46 سبق د الی اور دور اور نزدیک سے